Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salli wa sallim, ala mab'uoth rahmatil alameen, nabiyna wa imamina wa qurneti anina, Muhammad ibn Abdullah, wa lalihi wa sahbihi, ya jma'in, rabbi šerah li sadri wa yasir li amri, wa hlul bukta tamil lisan, yiftahul qawli, wa ba'd. Nakan uvi dvih hifte paoze, au danas, inşallah, peit u, drugani maslaha ashaad ma'alahu bishanika, sallallahu alayhi wa sallam, Danas govorimo o Abu Bakr'u osjedijeku i ovo je jedna od posljednjih predavanja, nišava ako ne i posljednje. E, možda, odbjerno da sljedeći put je posljednje predavanje pred Ramazanom, no najvjerojatno ću dano objestiti još nešto e, o Abu Bakr'u osjedijeku, tako da ćemo možda se sljedeći heftaj -e družiti sa njim, kako Allah ovakšaj ovak dozvoli. Uglavnom, današnje izlaganje je vezano za a, posljednje e, dane Abu Bakr'ovog osjedijek života i one stvari koje su vezane za bitke koje su se vojevali za njegovog života. Obzir smo napravili jednu kratku pauzu u ovo dvije hefte. smatram bitnim da spomenjemo u, u, u kratkim crtama samo ono što smo dosad sad prešli, a to je da smo govorili ovdje prije eh, ako se naravno dva, tri mjeseca kad smo tek krenuli govoriti o Ashabima, jedno uvodno predanje o tome zašto smo odabrali ovu ali ovaj serijal da govorimo o ashabima Allahu eksa nik salallahu alayhi ve koji su to razlozi o tome šta ćemo učiti kroz ova naša druženja ashabima Allahu eksa nik s.. salallahu zašto smo dali nazivom serialu zvijezde blistave zbog jednog hadisa kod Muslima kojim poslanik salallahu alayhi ve sellem spomine i kaže zaista su zvijezde, zvijezde na nebesima jamstvo odnosno da itse sam ja jamstvo mojim ashabima po na nebesima dok sve one tu neće nastupiti sudnji dan i da su ashabi u stvari jamstvo za ovaj ummet sve dok su oni živi zbog čega apostolskih saoselemi tako hvali zato sve dok su ashabi bili tu nije bilo nikakvih akajskih razlaženja među među kod umeta Muhammeda. Tek poslije, tek poslije umet će početi da se razilazi. Ashabi su držali te konce u svojim rukama, odnosno da god, dok se god moglo obratiti, bare nekom od njih da je stvar bila inša ala, na hajru, da je bila stvar drugačija nego što je došlo poslije. Ali ta prva zlatna generacija je u stvari najbolja, najvaličanstvenija generacija koja je ikad kročila do nalokom upravo zbog toga što i poslanik sallahu alaih vasallam hvali, upravo zbog toga što i Koran hvali Uh, Daj nam zapravo jel, da odabiramo tu temu da govorimo o njoj. A naravno, odabrali smo govor prvo od Ebu Bakara Sidijek, obzirom da je uopće poznato da Ebu Bakara Sidijek najpoznatiji, odnosno najvredniji ashab Allahu Sanika sallallahu alaihi wasallam. Pa smo vidjeli da kroz ova druženja, odnosno govor Ebu Bakara Sidijeku, vjerovatno se čulo dosta tih stvari, informacija koje nismo znali. Svećam se je bilo prvo predavljanje da niko nije ni znao kako se zove Ebu Bakara Sidijek. Ače znači, nismo ni znali kako ime Abu Bakr Sidika, kak neka malo neke stvari koje su vezane za njegov život, jel? tako da se nada mješal da ono kroz što mi prošli ovdje kroz govor Ebu Bakra Sidiku da je bilo inshallah u najmanju ruku informativno. Kazali smo jel da Ebu je Bakra Sidik eh, eh, zvao se kako? Muhajedin. Abdullah ibn Usman. Jes' अब्दुlla ibn Usman, to je njegovo pravo ime, nadimak mu je Ebu Bakr. Kazali smo što tako za njega da je poslanik sasvim za njega kazao da je najznaniji u pogledu rodoslova plemena Kurej Ebu Bakra Sidik da je to bila njegova specijalnost, da je poznavao rodoslove ljudi, odnosno da je poznavao rodoslove plemena Kureša, pona osoba. A naravno plemen Kureša je da je kako najposebnije plemen, obzirno da ga Koranu spominje. Da je Allah spominje u Koranu plemen Kureša, jer je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, lično pohovalio preme Kureša, obzirno da on pripada tom plemenu Kureša. Pa smo rekli da Ebu Bakara Svredik imao dva nadimka, to su? Ha? Ne, Ebu Kohaha, njegov otac. Prvi njegov nadimak je Al- Atid. Ala Atiq, pa smo govorili o Tom Nadimku, El Abu da mu majka da la taj taj Nadimak tako dalje, a drugi njegov daleko poznati nadimak je SD, znači drugi njegov daleko poznati nadimak je SD. Kazao se to tako da je Abu Bakr porodica časna porodica, znači časna porodica koja se odlikuje jednom specifičnošću koja nema ni jedna druga familija, a to je Svi su primili islam. Sve su primili islam, jesu to obično tačno i I četiri generacija ashaba iz, iz porodca Ebu Bakr As-Siddiqa. Pa smo rekli da Ebu Kuhafe pod kraj, svog života primio Islam pred poslanikom Sala Selema, tako ušao tu je taj krug ashaba. Ebu Kuhafe, ashab. Ebu Bakr As-Siddiq, ashab. Esma vin tebi bakar čerka, poslanika sal, Ebu Bakr As-Siddiqa, isto sahabik i njen sin, Abdullah ibn Zubir, koji bio prvo na rođenči Medijini, isto tako ashab. Ali ova četiri insana, svi ashabi, i ovo je samo Ebu Bakrva i As-Siddiq, Kazali smo tako da je bio Čestan i Čedan čovjek prije Islama čak, da je ubak Resedik nije bio razvratnik, da je ubak Resedik bio poseban kao što su oni jeli, eh, eh, takvi insani kojima slijedi ovakva budućnost, kako mi smo govorili ovdje u ovim, ovim serijalima, da je ubak Resedik bio takav prije Islama, da nije bio jeli, nemoralan, da nije bio čovjek koji je obožavao kipove, da nije bio čovjek koji je konzumirao alkohol, dao se bludo u tim stvarima, nego da je bio naproti Čestan i Čedan čak i prije Islama, a naravno poslije Islamu da je bio itekako prvak, prvak pravak islamu pa smo sumnjali sve one bitke u kojima Abu Bakr as-Siddik učestvovao, najbitnije je sve u Kresidiku je bio usposlanika sallallahu alejhi ve sellem. bitka na Bedru, ali ibn Abi Talbiš ashab spominje bitku na Bedru u različitim detaljima, svi spominju uvijek samo jednu stvar, to je Abu Bakr as-Siddik bio uz njega. Abu Bakr as-Siddik bio usposlanika sallallahu alejhi ve sellem, dođe na bojno polje, ađi su kod ima Muhameda njegovog musneda od Ali ibn Abi Taliba, uh vidjeo se poslanika najbliže neprijatetski vojnica, mušticima Korejiša na Bedru. Evo Bakar je sredjeko uz njega. sam ga u šatoru, isti prednaslac Ali Nebit Talib kaže da je na Bedru vidio poslanika sa so svem šatoru kako klanja. Evo Bakar je sredjeko uz Pa poznati hadis u kojem poslanik sa svem so dovi kaže Džibril se sad spustio tu jel, sa svojom svitom, odnosno sa 1000 meleka, tačno znamo da je 1000 meleka došao na Bedru, pseksa se Abu Bakruz nek, on mu dežeo na grtarč tako dali. El-Thanije 2. bio u veku poslanika sallallahu alayhi wa sallam. A on da se da je stupio na scena Abu Bakr as-Siddik. Sve govor sad za vrijeme poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Na nekom preseljenju, prvi halifa, odnosno da postaje vladar ummeta, da Abu Bakr as je bio čvrsti, odlučan vladar. Vidjeli smo nekoliko narata da je konfrontirao svima sahabama, da je posla usamino vojsku na Bizant, iako su svi se protivili toj njegovoj odluci. A zatim da učio da se bori protiv onih koji su odbili daju zekat iako je velika većina bila protiv toga. Abu Bakr as-Siddik, u hati u koncu ummeta je svjedik, ovaj održao ih na održao tu jedinstvenim. Abu Bakr ima tu zaslogu da je umet održao u jedinstvu. I naravno prošli put, odnosno, zadnji put kada smo se družili, govorili smo o jednoj nekom posebnom fadiletu, a to je sakupljanje Korana. Je svjedik, da Abu Bakr as-Siddik da u njegovo vrijeme sakupljen sakupljen Kur'an i tu smo se nekgdje otprilike i Zaustavio. Ostaje nam još da spomenemo nekoliko stvari vezane za život evo Bakraja Sjedika i naravno njegovo preseljenje na budući svijet i izbor Omera za halifu. Velika osvajanja koja su poznata u islamu dešće se za vrijeme Omera ibn al-Hatava. Znači, velika sva velika osvajanja u prvima, odnosno nakon smrti poslanika sa osvrdu tih prvi nekoliko godina, velika osvajanja dešće se za vrijeme Omera. Međutim, temelje tim osvajanjima će niko drugi do Abu Bakra Sidik. Upravo će za vrijeme njegovog hilafeta započeti osvajanja koja će napraviti mikadal prostor za ono što će doći posle, što će vrat Omer ibn al-Khattab za vrijeme svog hilafeta. Naču u vrlo kratkom vremenskom periodu, iako je bio halifa kratko, Abu Bakr Sidik napravio je veličanstvene stvari. Napravio je stvari, a udario je temelje za šta za ona buduća osvajanja koja će doći jel posle. Kad onda govori o Abu Bakru Sidiku i tom njegovom periodu sa vezan za osvajanje. Mi smo rekli prošli put da se pozabavio sa onima otpadnicima, sa lažnjim poslanicima, sa svim onima koji su na arapskom poluotu, koji recimo obliž da daju zekat, proglasili se za poslanike i tako dalje. A Abu njih rešio prvo. E eh, sad ima uh, druge neprijatelje. U stvari nisu baš uvijek njegovi neprijatelji. Međuđi ima Abu Bakr će odlučiti da njih napadne prvi, da njih napadne prvi, Kaže nam Uleman, njegov tevakul, oslanjanje na Allaha je bio presudni faktor da se odluči na ove poteze. U stvari, što bi neko ko je siguran daleko dolo u Medinina će živiti, to je minimalo od 900 do 1000 km granca Bizanta, možda 1200 km granca Perzije, udaljno od njegov. Između njih neprohodna pustilja, niko ih ne dira. Što bi sad jedan čovjek iz Medinije slavom vojsku koja je u odnosu na one koje napada inferiorna, skroz. Znači, ne mogu im na prvi pogled ništa. Čudna stvar, skroz. Abu Bakrasidik će upravo raditi tu najčudniju stvar, skroz. A to je, ne da će poslati vojsku na jedno od ove dvije supersile trenutno, nego će poslati vojsku na obe supersile u isto vrijeme. Na obe ove supersile, Perzija i Bizant, u isto vrijeme Abu Bakrasidik će nasjedat napade na njihovi. Što je... U... Vjerovatno izbunilo ni jer nisu očekivali napad nekog koga ti uopće ne očekajte napadni, smatraš ga inferiornim tako dalje, nemoj. E, eh, upravo se to sad dešava. Da javu bakara se dik, uh, je bacio oko na šavu. Da javu bakara se bacio oko na šavu. Ali šal, govorit ćemo poslije o šavu, prije toga ćemo kazati nešto vezano za prvo Perziju, pa onda šavu. Prvo Perzija, pa onda šavu. Ali ono što je bitno jeste da znamo isto vremeno. Isto vrijeme će vojska ashaba na na Src na Đarziju i na Bizant, na Bizant. Eh prije toga, znači prije o, o, govora o, o napadu, albukrome vojske na Bizant, e, kažu nešto o napadu vojske muslimana na Perziju, odnosno veliko sasanidsko carstvo. A a to se desilo prvo spontano, a onda organizovano. Naime, jedan od vladara Bahrejna jedan od nadara Bahreina. Bahrein je samo onaj područje danas na koje su smješteni Katar, Emirati, Oman, Bahrein, pa je skroz gore premakuvajuću i tako. Na na geografskoj karti usprilike imaš predstavu, to se zvalo Bahrein. Jel, taj, taj predio se zvalo Bahrein, znači ne misli se na državu Bahrein, nego misli se na taj cijeli predio gdje su žela velika arapska plemena tada. Oni su naravno primili islam, za vrijeme poslanika sa Selem i sad će jedan od njihovih vladara odnosno namjesnika tu iz Bahreina po imenu Al-Muthanna ibn Al-Harith. Dakle znači, Al-Muthanna ibn Al-Harith će lansirati napad na Perziju samostalno. A to je da će napast rubne gradove perzijske imperije u Iraku. Dakle znači, prvi napad sad rubni gradovi perzijske imperije napašće ih Al-Muthanna ibn Al-Harith i sve će te gradove zauzeti osvojici Allah zna kako, Allah zna zašto, međutim, tako je bilo, da je al-Muthana ibn Haris osvojio te grado. Da li su bili nespremni, da li nisući, ne Al znamo. Ali znamo za zasigurno da je al-Muthana ibn Haris uradio, osvoju i došao sa ratnim plijenom u Medijinu, kod evu Bakra i sredjeka, da mu kaže, jel šta, on je lojalan njemu i da napravio to što je napravio. I da donosi u državnu haznu uh, ratni plijen. U državnu haznu, znači, u državnu riznicu donosi ratni plijen. Kada je došao u Medinu i kada je saopšao Bakara Svjedijeku šta, šta se desilo i tako, evo Bakara Svjedijek će ga postaviti za glavno komandić, odnosno za lidera te oblasti i kazat će da nastavi sa svojim osvajanjima. S tim, da mu kaže Bakara Svjedijek, poslat ti pomoć. Poslat ćemo ti pomoć, nećeš biti sam, poslat ćemo ti, jel mi, ispomoć iz Medine. Međutim, vojska koju on kanio poslat tad iz Medine nije bila u Medini još uvijek nego je bila na jemami. Znači, upravo se završio rat protiv Moseleme i Kedaba, Haldova vojska konsul doje svoje redove, to je centralni dio predvjela Arabijskog polotoka Hidžaz, dalje od Medine, neki 200-300 km od prilike, jel istočno, Haldova Lalić se nini vratio u Medinu, jer konsul doje svoje redove završili su bitku protiv Moseleme i Kedaba, evo Bakra Sidik mu šalje pismo. Znači, Muthena ibn Harise zašao u Medinu, sad se vraća, jel da, da, da uzme svoju vojsku, ponovido na Perziju, Dobio je sad dozvol od halife, međutim malo obrojeni. Nego vojska malo obrojeni, je brojno stanje kod njega, ali će halifa sad poslati pismo na bojnom polju Haldib Nualidu, koji je upravo završio rad sa Muslimom Kedabu, i u tom pismu će mu kazati, odmah se zaputi ka El Muthenni. El Muthenni, bio poznat vojskovođa i lider tada, Haldib Nualid zna gdje je on stacioniran, gdje, gdje je oblast koju El Muthenni drži, pa mu kaže Ebu Bakr Sadik, odmah će se zapustiti ka, ka Muthenni, Spojite se, spojite se i budite jedna vojska, znači ti i El Muthena, kad dođete zajedno nemojte biti odvojeni nego ćete se spojiti, ratovaćite kao jedna armija i s druženim snagama napadnute Perziju. To je sve. Nema ništa više u pismu, znači dva reda, samo. U naravskom to još izgleda kreći je puno jer ovako mi kad prevodim ovaj naš ljedi trljavi, tako pa moraš 15 rećih pa treći da prevedeš. Uglavnom, kratko jasno. Mori, nije vratio se, nije, nije, nije imao odmor ni tako dalje, da je kaže Hald, kako to sad je Arata vodio bitkejti? Za nije zred da se vratio medijinom, ali da se odmorimo i tako da ima možda ima kakakva druga žena, treća žena, četeta žena, da so se že oženimo. A ja? Ne, ne, ne, ne, nego odmah mu kaj, slušaj, da je savršio to, jesmo dalje. Ideš dalje, a to je, ideš kod mu se ne, putevi kojima se so oni išli bio si ako si išao nahalje na umruvi, tako video si šta je to. To, je to ti je sunci iza glave pet metara. Ubi. I pjesak. I tako ideš. Nema nikakve hladovne, nekakve rijeka, nema travi, malo zalegniješ odmah. Ne, ne, nego ne. izgori. E, tako se sad, treba prođen. Osamsto kilometara nekih ima prilike da mu se ne, minimalno. 800 pustar, Kad ideš autobusom iz rijada do Meke, Prva ploća koja se pokaže u prilike 900 km do Mekije piše. I voziš se, voziš se, voziš se, plus je dva sata, piše 840 km do Mekije. Sporo ide, nikad prođe, autobus ima condition ima ovakvo lijepot. Zamisli sad halib na lit izmoren je rat, bitka je to, to je krv, lije. E sad samo malo se konsuduju u redovi, kaže, došo pismo od halife, ideš da se spojiš samosenom, budete jedna vojska i da Tu što mu kaže na Perziju. Persije. Pa čini mu kaže imate problem tamo neko pleme se odmetlo to je Hal radio do sad sve. Čini neko pleme 300 članova ima. Hal dole reš to uspijemo, ja, brig. Druitim sad ima Persija. Persija je more alko, čar su 5.000 godina eh, imperija persijska. Vuk. Imeju Persijanci tad preko milion vojnika. Istorijski zapis je gledati milijon vojnika mi Perzijance, znam se milijon vojnika mi. imaju svoje oružje proizvode. Arape nis proizvode svoje oružje, on se kupava oružje. S nije bilo kod njih kovača. Znači, Perzija pravi svoje oružje. Imaju organizovanu vojsku. Mi uvekli trening, kampove, vježbe, kako to vojska radi, tako da. Haldebnu, ima, ko ste već sakupnili ashabe ili z Medinije, tako? Nikad, nijedan trening nisu imali. Nikad. Nego prvi trening se Buselema Kedza, bitke. Mađutim ono što oni imaju, ovi drugi nemaju. A to je poslanik što se udario temeljnim darom kad je slušao. Pokoravanje nadređenom vađeba. Svih svarza ovih. Čimaš vođu, ima da mu se pokoravaš i ne smiješ zucniti. A u ova stvar znači više nego stoljena treninga. Zašto? Zato što sad djeluje oko jedan. Hali, trepne, oni svi na jednu stranu. Trepne, na drugu stranu, je tako. Ne pita nikova ta sad, ko ti tiha, ne, ne, ne. Nego, pokoravanje, bez pogovorno pokoravanje nadređeno. U stvari, ti je rešeno pola prostora. Druga polovica u stoji. Vezana je za moral i vezana je za iman, čustvo objeđenja u Allah na onaj svijet. E, sa ove dvije stvari, vojska nepobjediva u stvari. Hali mi, ima takvu srcu vojska od svijeta. Ali, uopšte ga sada ni verovatno strah sada kad je na Perziju, jer zna da takvu ekipu ima oko sebe. Iako nisu poput ovih, a oni su daleko moćnija formacija vojno od njih. I to će se sad pokazati vrlo, vrlo kao, kao istina. Pokazat će se kao je istina. Zatim mu kaže, jel, kad mu kaže zaputite se, kad mu srednji spojite se, budite jedna vojska, s druženim snagom napaljite Perziju, dodaj. je oba kada se deli. Ne uzimajte u svoje redove nikog ko se pokajao od otpadništva. Pa i otpadnici što su bili urtani, učitelj se pokajali, ta, vratili su islam, a ni ne možemo uzeti. O, iz ovog mi učimo veliku lekciju za danas. Je lekcija za nas. Čovoj sad za nas informacija samo jedna. Abubakar Sid kaže Haldu, ovih što se pokajali učio od mudreduka, nemoj njih vozac su. U stvari, ovo su neuravnotežene, prevrtljive osobe. Između tebe, Allah, ti tamam, to ćeš riješiti lahko. Tebe će Allah primiti pokajanje tako. Ali mi ne primamo tvoje pokajanje. Allah ćeš. Mi ljudi, ljudska bića, ne prihvatamo te sebi. Znači, jučer si pričao, gazio, tekfirio rejsa, radi ovo i ovo i sad dođiš kod nas. Kaj vidi? Živio. Pokaj se Allah, ali bježi od nas. Nikad, za nikad te nećemo prihvatiti. Kao, odbila mi šeita, rađim, za tako? jest tako? Odakle to vadite? Evo odavde. Da tvoje pokajanje za tebe. Ajde. Ali od tih verbalnih delikta, od stvari koje si radi, ne možeš se oprati još nikada. Či možeš 50.000 puta se pokajati. Da ti Allah prima odmah prvog pokajanja. Men će biti drago. Ali te ne možemo mi prihvatiti ovamo. Zašto? Neuravno teže si osoba. Danas kažeš ovako, sutra kažeš nakon. Predstavljamo ovako, sutra nako. Takviram da treba. Ali, evo Bakara se odi, kaj je Hanzoša. Takve prevrtljivce, te neuradovtežene osobe, bježi. Makni ih od sebe. Oni ne mogu biti dostojeni ovakvih zadataka. Oni mogu tamo radit nešto za umet bude iftari, tako da prosti u sobom. Pa ja, mogu to poredat, hurme. Ali ništa mimo toga ne mogu. Znači, ne možemo ih uzeti u svitu sasovu. Ne, možu, ne mogu se više osloniti nikad na njega. Zbog čega? On je prevrtljivac veliki. Sutra će sam punkt jedan blagiji povjetarac i njega će opet to one vode mutnije. Dakle, takvi nam uopšte ne trebaju. Ovo je lekcija za danas. Lekcija za nas danas. Da svi oni koji su takvi, imajte verbalne delikte, svašta pišu. Kroz je, to tebit. Ne možeš ljagu nikad s kim sasebiš. Kad jednom ispišeš na Facebooku ono statusu i vrijedjaš, jo? gotovo ti zarašio karijer. Kaže, ja si pokojim. Maš, alhamdulno. Dala primi pokajanje, sam što dalje od mene. Beži od mene. Jer ljudi ne prihvataju pokajanje, to zapamto. Nismo dužna prijatno u tvoje pokajanje. Zbog čega nismo dužni? Zato što stitimo sebe i zajednicu muslimana. Jer je to svetinja. Pojedinci, svakog pojedinca može cvati lahko, nebitan je. Svaki od nas, pojedinac, nebitan. Ali zajednica, a to je svjetinja. To se mora čuvati, to se mora cijentiti. I svako onaj ko pokušava narušava zajednicu tako, veliki, crveni, iksoni, markerom, što se može obrisati preko njega. Bježi. Bježi od nas. Aleo Bekr as-Siddik kazi Khalid ove prevrtljivce makni od sebe. On ne mogu isto u ratu. Učega? Da laj veliki. Još mu kaže jednu stvar. Takođe ne vodite nikog ko ne želi da ide sam. Evo pojasni kog osam dobrovoljaca. Tu A što je sad što su bili u ratu protiv uh, uh, Musleme? Nima je bilo važno da budu u ratu tad. Ako Bekr as to naredi, slikto, svi moraju u rat. To je bio farz. Međutim, sad krenemo na Perziju, u, ovo je zadatak, daleko opasniji. Nije direktno ugrožen naša sigurnost, nije ugrožen centar. Samim tim, za ovu misiju trebaju nam samo dobrovoljci. Međutim, svi su otešli. Niko se nije vratio med idem. Znači, svi sa Haldom bil, svi su otešli sa Haldom. Znači, iako je Hald kazao, nećemo oti nikog osim kona ako hoće, budemo svi krenuti opet sa Haldom. I svi su opet sad dobrovoljci. Tako da Hald Ibn Velid sad, Muharrem, Dvanesta godina po Hidri, znači Muharrem 12. godine po Hidri, Khalid ibn Velid je napustio Jemamu sa deset hiljada boraca. Znači Khalid ibn Velid napustio Jemamu sa deset hiljada boraca i spojio se sa Muthenom koji je imao negdje između 6, sedam ili osam hiljada boraca u zasnosti od, od istorijskih izvora koje glede broje vojske. Znači između šest, sedam, mi ćemo kaj sredina? Sedam. Nekje Muthena imao oko sedam hiljada boraca. Zajedno ni dvojica imaju, Mika Buzal je maksimum kazao mi, zajedno ni dvojica imaju 18.000 vojnika. Ništa više. Kad znači, je zajedno ni sad imaju 18.000 boraca i upravo sad trebaju da udare na Perziju. Abu Bakr as-Siddik mu je dodao mi je kazano postskriptum. Mu je ima jedna samo stvar tamo kazao, Haldu, a to je želim da zauzmeš grad el khīr El-Hira je centralni grad u Mezopotamiji, tada u Iraku. Znači, to je sad prvi grad u Perziji, veliki grad, nije to glavni grad Perzijskog carstva, ne. Tasifon je daleko, u ono Perzu i Iranu. Inači, Irak, Iran, to, to je taj, taj djel. Ono se mi je u Perzijskog carstva. E, je sad u Iraku. El-Hira je grad u Iraku. Muslimani su, kad bi zauzeli neki grad, a vidjet sad kako je hal prošao, formirali drugi grad pored njega. Nisu htjeli da se miješaju s onima koji su u tom gradu, ne vjernici, mušici, vatropoklinici, nego napravi grad pored njega. A pored njega su tada napravili grad Kuf. Kufa, pored Hire je tu živio muslimani. Međutim, Kufa će vremenom prerast zahati cijelu Hire i ostaće samo Kufa, Hira će nestati. Zašto? Zato što će ljudi prerast na Islam, formirat će se jaka zajednica muslimana i nastat će grad poznat do dana današnjega, to je Kufa. Znači, grad Kufa, Južni Irak. Znači grad Kufa, to je južni rak, ako te zanima, je, odiš na kartu tamo i vidiš otprilike gdje, gdje, gdje je podstreniran taj grad. E tu, tačno je bio ovaj grad ili Hira, evo Bakrasedik traži od Halda da zauzme taj grad. Deš će se sad četiri do pet bitki, ja neću ću detaljiti bitki, jer bi nam to uzelo praha puno vremena. Jer da sam spojnimo svaku bitku koju smo spojnili beder, uhud i tako, ovo nije sira postanika sa selen. Sad ti ćemo mi to malo skratiti, jer neću spojniti bitke detaljno, nego samo kazat ovako, bilo je četiri ili pet bitki među perzijanaca i muslimana, od toga najbitnija je ona, odnosno najznačajnija, najveća bila je bitka pod imenom Datu Selassir. Znači, Datu Selassir, mi smo spominjali Datu Selassir, kad smo govorili u Siriji. Bila je bitke u Siriji, Datu Selassir, e, tad sam ti ja kazao, ne da to zbuni, kad ti sljede, nekad u budućnosti čuješ, da ti neko spomeni, je, vallaha, da li to spomenu misl? Datu Selassir, ovo je ta velika bitka, ona je tam bila mala bitka mala bitka, jedna ekspedicija vojna, na čelu samredne sa Lasom, rešili situaciju vrlo brzo. Zato se Laso prava bitka je ova, u kojoj su perzijanci izveli na bojno polje ogroman broj vojnika u lancima. Da znači, će bitka lanaca u stvari. Zato se zove Selasen, Selasen su lanci, da su perzanci malo tu taktiku izveli, verovatno veliko ljudstvo, da su kod njih bilo poznato to robstvo, robovi, zavežuju lance i puste ih napred. I kažem mu ja ovo Tito U smislu da boriš se da prežiješ. Ako se ne budeš borio, bit ćeš obijen. I onda se ljudi bore silno, budu žestoki. Jer to je borba za život goli, njegov. I ta svjet taktika pokazala jako i dobro. Inače, Perzija je uh, u zadnjih 300 godina pogurala Rim uvijek kruz na obalevan sredozeno mor. Goli bih ti rum, ali o to mi je u Koranu. Rimljani su pobjedjeni, Perzijanci ih pobjedili. Jer tri stotine godina Rim, kad je došao tu prije šestog godina, pokušao su da napadnu Perziju, su da zauznu Perziju. Nikad je ništa nisu mogli. Ništa. Pokušavali, nisu mogli. E sad ta ista Perzija ima istu taktiku protiv rapa. A to je selasila. Međutim, Allah je dala tako, Allah održava Da su vremenski uvjeti, mi ne znamo tačan toliko bitke i tako, ali najvjerojatno što je u knjigama, da su vremenski uvjeti bili takvi da je to odigalo na stranu muslimana, korist muslimana, i da u ti lanci tako nisu donijeli prednost Perzijancima, nego u da su bili šteta po njih. Tako da su muslimani nad njima napravili veliki masakr. Jel, da su ti ljudi u lancima masakrirali do su se ubili. I da je pobjeda ostvara na toj bici zato se lasil, i da je sad grad Hira pred Hald ibn Velidom ne branju gotovo. I bilo je pravilo da ljudi u gradu ne ratuju trgovci, sveštenstvo, žene, djeca, starci i tako ne. Ratuju. Izađu ljudi, ispredovi koji su spremni za rat, završi se bitka i sad imamo je samo opcija tu ulazak u grad. Haldim Walid će im sad ponuditi ona tri poznata izbora. Haldim Walid prije nego što uđe i grad, Ahiru, daje im tri uvjeta. To je prvi je poznati, prihvatite islam, bit jedno. jednom. Kad prihvatite islam, bit mi jedno, vi ćete poslimani, mi muslimani i nema nikakvi razgoće. Zbog toga su oni u stvari došli Dva. Ako nećete islam, eh, ostanite na tom ja ćemo jesti, će budite to što jeste, ali plaćate nama porez. Zato što vas mi čuvamo i zato što mi ćemo odbrigu za vas, mi ćemo biti vlast. A vi mora morati plaćati porez ili poznatu u džiziju. I treća opcija je bila rat. Jer nam se suprostavite, mi nećemo imati opciju nego da budemo silom. Naravno, ljudi su odebrali dva. Džiziju. Buk čega? Nisu ovi ljudi u pograničnim zonama bili toliko lojalni, centralnoj vlasti. Njima je bilo bitno samo da žive normalno. I ako dođe neko ko će im dati manje poreze, on će nega prihvatiti kao vladara. A Džizija je bila daleko bolja od onoga nameta koji su imali od strane Perzijanaca. Da su im oni uzimali nekad polovinu, nekad malo manje od toga. Džizija nije bila ni blizu toga. Ali kad su čuli uvjete, objeljučki su prihvatili Haldu ponudu i prihvatili Džiziju. Ostali na onome na čemu jesu, znači Haldu ih nije diro Obožavate to što obožavate, radite kako radite, ali mi smo vlast, odnosno mi ćemo sada postaviti vlast ovdje u ovom gradu, a grad je, kako smo kazali, El-Hira. El I u dubaju Bakra, nađem sad iz ovog centralnog dijela, i vjerovatno ostali grada su bili manji, slabije utvrđeni i tako dalje, slabije branjeni i sve ostalo. Za vrijeme Hilafte u se je sredijeka cijeli Irake zauzeti. Znači, cijela ta pogranična zona, cijeli Irak, pao je u, uh, u ruke u ruke muslimana. Perzija će tek pokleknuti na rukama Omera ibn al-Hattaba. Znači, Perzija još nije slomljena. Ne možda misli da su pobijeli Perziju? Ne. Nego samo taj pogranični dio, odnosno čilu u graničnu zonu Irak, uzeli su muslimani sad za vrijeme hilafeta Omera, uh, uh, odnosno nebubak kraja srednjika. Ono što je zanimljivo, je da do dana ako ako pro progooglavaš malo i otvoriš knjige istorije koje govore o ovim bitkama, vidjet da se historičari češu po glave. I da im uopšte nije jasno kako su ovi uspjeli u ovome. Da ovako malo boraca, sam ne su uspije zauzeti hiru i uspije pobiti Perzijance, ni dan danas nikom nije jasno zašto. Nema, nema uopšte da piše neko, pobjeli su zbog toga. Ima više teorija. Ali mi znamo da te teorije ne pjevode kod nas. Jer te teorije sad znaš, jedna od tih teorija je da je vlast, centralna vlast u Tesifanu nije bila razjedinjena, da, da da su se boli za prevlast, da nisu paznate rubne područje i tako dalje, ali nije tako bilo, Allah najbolji zna. Jer zašto? Ama Perzija, Rim im ne može ništa. Zato je to zagonitka. Rim nije mogo da pomeri grancu i sad dođe 18.000 ljudi i pomeri grancu, uzmijem trećin države. Kako? kako su uspjeli utonem. E, kažu ti historčari oni se češu po glavi, nije ova ova dio nikak nije Jer nema podataka zašto. Kako? Jer oni gledaju sve to sa realne strane objektivno, je l' nad moć tako dalje, vojno stanje, naoružanje, ljudstvo sve nemoguće. Nemoguće. Jer ne je nikako jasno. Nama je jasno da, zašto smo pobjedili. Rekao sam smauči zašto smo pobjedili. Da je halu limuzine do dobrovoljce, Da je Hadim Elid, kada je davo uvijete, u onom trećem uvjetu kada je kazao Ako želite tri rat, onda moram kazati da smo mi ljudi koji vole smrt, više nek što vi volite život. Da smo kada, s dobre namire vam govorim da smo mi preopasni za vas. Ovo je primjer, odnosno predali se bez ikakve borbe. Ostaće ovo enigma u istoriji, kada su muslimani uspjeli na ovakav način da ovu pobjedu. Posle ovoga doći je puno veličanstvenije pobjede dodovi. Zato je sve ovo čudno. Kako da ovako mali broj razjedinenih ljudi, kažem ti, nisu imali trening kampove, nisu držali vojne vježbe, nisu imali nadmoćno oružje, ništa nisu imali. A nanijeli su ovakav težak poraz u ovom se Selasem, moćnoj Perziji, odnosno supersili tada tunjaluka, Perzija već klekla. Perzija već klekla. Hald je htio da kreni na Tesifan. Tesifan je bio tada glavni grad Perzije, odnosno Sasaninskog carstva. Taj glavni grad njihovo se pomirao svojeno vrijeme, ali nekada je bio. Tesifan se nalazi neki 60 km južno od Teherana. Ima i dan danas tu velike građevinje i tako. Sve ostaci ove velike civilizacije Sasaninske imperije. Haldim veliko je zauzao hiru, vjerojatno mu to dalo moral tako da je bilo sada opcije da krenimo na glavni grad, na Tesifan. Međutim, prije nego što se Halde odluči da krene katesifon, dobit će drugo pismo. Jel? Medain, u Arabskom taj grad Medahin, je Medain, uh, uh, Halde ibn Velid će dobit jel, pismo u kojem će uh, čitat o uh, Halde. Ponovo debu pokresi O uh, Halde mi te trebamo u Šamu. Šamu. Sirija. Halde mi te trebamo u Šamu. Halde će sad jel, krenut na, ostavit će ovo ratište uh, vezano za Perziju i prebati će se na drugog skruza, a to je... Bizant, odnosno napad na Bizant. Ajmeći mi sad priči na stranu Šama da imamo šta je tamo bilo, odnosno kako je tamo bilo, kako se tamo situacija, da se stvari dešavaju istovremeno. Stvari se dešavaju istovremeno. Šam je već pod kontrolom Bizanta već više od 600 godina. Znamo da je u Šamu, je Palestina, mjesto gdje je došao Is alih i selam i tako dalje, su je boli protiv njega i sve, sve to znam. Pri600 stotina godina i više Bizant je drži to pod svojom kontrolom. Znači taj dio Šam, Sirija, Libanon, e, Palestina, dijelo Jordana i tako. To je taj pogranični dio prema Sredozemnu moru, zove se imenom e, Šam. Evo Bakara Sedik je od prvog dana, tako kažu istorijski izvornik koji zbog kod njega, bacio oko na Šam. Ustvar da je Šam bio njegova želja prva, ne Perzija, nego Šam. Zašto Šam? To Ne, ne, ne. Nema prijetoga toga zašto ne, Šam. A? Meža, Kako je rekao svetom, jeste? A? Još jedna prije toga svetom mjestu. Poslanik s.a.v. poslao vojsku kao Šamu. Zar nisi vidio da evo Bakr sredik kopirao poslanika s.a.v. do 7 Pred kraj svog života poslao vojska u Sama na Šamu. Prije toga Tebuk. ali e poslanik s.a.v. nije nikad iš na Perziju. Nego je u dva navrata krenuo na, na Šamu, na Bizant. Bitka na Tebuku mi smo goli To bio pohod na Šamu. I bitka, odnosno sami usamina, vojska koja je izašla na Perziju, na, na Bizant, isto tako je šam. Drugi razlog, ali ovaj je bilo prvi, poslanjih se je od sveh htio šam. Drugi razlog što je, da ti to je Jerusalem je u šam. Svetište muslimana, odnosno, treći, treća džamija, treći mešće do islamu. Gore, kibla muslimana bila dugo godina, ali zbog toga želi šam. I treći razlog, odnosno što je na Amir, jeste trgovačke rute. Trgovina. Stjecište trgovačkih puteva, poznati put svile koji je od Kine van preko Indije iskro, završava se tu, u Šamu, pod kontrolom je Bizanta. Naravno, ako drži trgovačke rute i pute, on je silan, on je najmoćniji. Evo Bakarasedik zna da svi ovi razloži kad se spoje, Šam je u stvari logičan izbor da se Šam zauzme. E upravo zato je Evo Bakarasedik odlučio da napadne šam i čime su završili ratove protiv otpadnika. Abu Bakr as-Siddik šalje prvu armiju iz Medine u Siriju. Da znači čovjek je to prva njegova armija. I ovo je stvari historijski pohod. Ovo je prvi ofanzivni džihad ikad od strane ashaba poslije smrti poslanika savel. Ono sve do sada je bilo iznenađeno, jel'e? Oni su te stvari u kući, bi kazali ratove protiv otpadnika i tako dalje. Halden Velica mu se jednom i to je bilo slučajno je bi Nije ih poslao direkt iz Medine. Ovo je prva vojska iz Medine koja će sad napustiti Medinu i kreniti u ofanzivni džihad na neprijatelostno na Bizansko carstvo. Na Zato je ovo istorijska ekspedicija. Znači, ovo je istorijski moment, jer je ovo prva, prva, znači, bitka i ovo je u stvari početak islamske usvaje. Odavde sad sve kreće. U naravni desetak, 15, 20, na 30 i dalje, od, ove, od ovog pohoda, Razviće se najveće je carstvo koje je najdužiji vremenski period zvladalo najvećim dijelom Dunaluka. Znači nikad u historiji niko nije kod muslimani držao toliku oblast, toliko dugo. Aleksandar Makedonski je uspio da zauzme možda veću oblast, ali nije vladan. Vrlo brzo umro je tako i se vratilo kako je bilo prije. Aleksandar Makedonski je pokolnio stvarno puno, ali nije zadržao. Eh, musliman će zadržat ne stoljeće, ne dva, ne tri, ne približno ured deset stoljeća malo manje, ali će držati dugi niz godina. E, I tačke sve kreće. Znači, od slanja Ebu Bakra vojske ka, ka severu. Zato je to historijski bitno. Da znamo da odavdje će sad osvajanja, van granica Arabijskog polotoka. E, naravno, sad Ebu Bakra Sediq ima vojsku predstavu, znači, vojsko osamina se vratila, e, Hald je napustio Medinu, ali je veliki dio vojske ostavu Medinu. I sad šalje četiri kontingenta vojske ka Bizantu i e, tu su amerbne nas, Amr ibn al-As je od poglavara, komandanta muslimanske vojske, Yazid ibn Abi Sufjan. Yazid je stari brat od Muavi od Muavi. Aći stari brat Muavije se ibn Abi Sufjan, bio je često Abu Ubayd Amr ibn Jarrah, Shurahbil ibn Hasana, Ikrim ibn Abi Jahal nije poslednji za komandanta koji bio tu. Emir vojske je Abu Ubayd Amr ibn Jarrah za Emirova vojske postavlja Abu Ubeidu, Abu Ubeidu to je stvarni ashab koji na bed robio svog oca Al-Jarrah. Spominjamo to, ovdje. bilo podal, ne baš nećem. Abu Ubeidu je bio jedan od vrstnih mačevalaca, vrstnih ljudi, vrstnih vojskovođa i zato je Abubakar Sidik zna postavlja ga za glavnog komandujućeg muslimanske vojske. Načao su svi, svi ti velikani koji napuštaju Medinu raspoređeni su ovako jel? s tim da oni to ne znaju, s tim da oni to ne znaju, samo zna Abu Ubeidu, Amr al šta će poduzeti. Abu Bakr šalje na Severi kaže idete do Tebuka, Idite do Tabuka, na Tebuku ćete se rastaviti, bit ćete četiri vojske. Na Tabuku idete zajedno, na Tabuk ćete se rastaviti, vi ćemo išao kako su se oni odnosno ko će uzeti koji, ko uzeti koji dio. Abu je Sidiki taj došao govor, odnosno kako što radio sa samom, kao što je posle nek sam se radio sa Muazom i tako dalje, to bio njihov sunnet da je uzeo preuzeo od konja od Ebu Ubejde, pratio ga I govorio mu ovaj savjet, kažemo ovaj savjet, obzirom da je Abu Ubejde glavno komandujući, a on će to prejeti dalje na svoje jel, emire i dalje na svoju vojsku. Tako da se Abu Bakar obraća samo samo uh, ovom svom prvom generalu, to je Abu Ubejde, Amir bin Jarrah. Kaže mu, uh, budi blag prema sebi i prema svojim podređenima. To je prvi savjet. Ajde, moj, ne može stiniti, polako. Ne može hititi, polako, sagledaj situaciju. Znači, budi blag prema sebi i prema svojim podređenima. Konsultuj se sa svojim podanicima po svakom pitanju. Ne moj samovoljuč provodite. Ljud to ne voli. Ti dođeš samo ti. Šta, kako ti oćeš tako i biva. Ne. Konsultuj se sa svojim ljudima a, po svim pitanjima. Budi pravedan. Kažem u Budi pravedan. Izbjegavaj zulum i tiraniju. Znaji da nepravedna nacija nikad neće biti prosperitetna. Niki neće doživiti prosperitetu. Neko nepravedan. Niti vojska koja čini zulum, ikad pobjeđuju. Znači, vojska koja čini zulum, nikad ne pobjeđuju. Znači, vojska koja čini zulum, nikad ne pobjeđuju. Kad susretneš neprijatelja na okrećemu leđa osim u situaciji jel, da se pregrupišeš. Znači, kad susretneš neprijatelja, ne mogu stane lijeđa. Osim kad pregrupisam. Tad može. Kad pobijedite neke ljude ili neku naciju, zauzmete grad kako već, ne ubijajte njihove žene, djecu i starce ne koljite njihovu stoku, osim za hranu. Ubijajte ni životinje. I ne krši sporazume koje sklopiš narodom koje go osvojiš. Sporazume krši. I ne uništavajte njihove bogomolje, ne uništavajte njihove bogomolje, i ne dirajte njihove sveštenike. Pogledaj U Sve opozitno ovo je što rade ovi isilovci. Sve suprotno. Znači, kod da su uzeli ovo i kazali, mi ćemo suprotno. Mi ćemo uništavati bogomolje. Dižu uzrak. Vidio se ti tu. Imaju videu klipa. Evo Baka Kalja, molite uništavati bogomolje. Pusti ljudi. Jer nema nikakve logike u uništavanju bogomolje. Uništaj, otvaraju se, skiraju se katan sa ljudskih srca. Ne s bogomoljem. Pusti bogomolje. Tamo se kad čini širk, nego se čini širk polako. I u Mekiji se čini o širk. Znači smo sve ni ništa rušio. Nego polako, čovjek po čovjeku. Kada je dobio onu nadprosjećnu učinu, eh, sad kraj, šta će nam ekipovi odgaći? Znači mi to je put. Ali ovaj proces se uzme 20 godina. Poslaniku sam srljev. 20 godina mu trebalo da otvori katan sa ljudskim Ne, ne, ne, kada mi ićemo prečicu? Šta? Dinamit. Ti Stavi, sruši turbe, sruši ovo, sruši ono. Eto ga šarijat. Dješ je šarijat bolo. Širijet, svi vojnalničari koji je, sve što je ova islišta zauzao Iraku u Šamu, danas drže Rusi i Amerikanca. Jete. Znači oni radi kontra u stvari. Jer da bi človijek znao šta je hak, mora se vam vratiti u prve generacije. Da vidiš da je islam rahmet, ne dira žene, ne dira djecu, ne dira civile, ne dira sveštenike, ne uništaj infrastrukturu, ne ubijaj životinje. Sve savjet, zlatni savjet, nemoj biti nepravedan. Zulum ne, ne može, zulumčari ne mogu naprijed. Bakkar Sadik po to sve govori. Ali zbog čega Asunij pobjedila? Ama nakon što ispoštuješ sve ovo, uspjeh je zagarantovan. Ti znači, ćeš uspjeh zaveram. A ona su pala ispoštovali sve ovo, zato je uspjeh bio zagarantovan. Idite sa Allahovim blagoslovom, jel to je bio posljednja stvar koju mu je Idite sa Allahovim blažusop. I naravno kazao je al potkao ga za savjete jeste na Tabuk. Kad dođete na Tebuk, razdvojite se u četiri brigade. I neka se svaka od njih, odnosno zaputio na kako koji je sad dokra sudikom daje naređenje, će postupiti s tim da je centralni grad koji trebaju zauzeti Busra. Grad ali Busra bio je u stvari Arizona. Bo, ovaj, kako se kaže, Herod što je e, to je tada bilo za zarinjane, zarape, za kopte, za o Busra je bilo centralno mjesto gdje se trguje. I to je bilo uh, slobodna trgovina tu bila. Nema niko nikom nameće tu poreze, niko ne oporezuje ništa i tako zato svi to voli. I svi tu dolaze i tu idu. A Abu Bakr as inteligentan čovjek jer taj dio ćemo izvući. Paš će pod naše, jel, vlast a onda ćemo mi odatle, to će nas lansirati dalje, do finalnog zauzijeća Jerusalema, a to će se već desiti za, za vrijeme hilafta Omera ibn al-Hataba. Pa mu kaže, jel, tad, kad se podijelju tu četiri armije, Amr ibn al-As će komandovati jednom armijom. Znači, Amr ibn al-As komanduje jednom tom brigadom i on će krenuti put Palestini. Znači, centralni dio će zauzijet. On će proći tim dijelom prema Palestini. Jezid ibn al Sufjan, on će krenuti ka Damasku, znači s ove strane ovako. On će Bilo bi dobro da imamo karte ili imamo pavel front prezentaciju i tako bilo bi to malo jasnije, ali hajde nešto da zavrćemo sve što imamo. Shurahbili ibn Hasene, Jordan, doniji dio, odnosno, južni dio Šama, Jordan, i Ebu Ubejde, Aved i Djarah, Hums. Hums je skroz na severu i Ebu Ubejde je glavniji jer sa njim će ostati najviše vojnika, on će krenuti kagore. Jel sad se on raštrkali na četiri, u stvari udarit će na sve četiri strane koliko mognu Bizantsku imperiju. Bizansku, jel, imperiju. Heraklije je još uvijek imperator Bizanski. O isti onaj Heraklije koji je poslanik sa oseljem poslao pismu. On je vladao od 575. pa 100. do 641. Dugo vladao. Znači za vrijeme cijelog života Mohameda sa oseljem je bio vladar, imperator, car. Posle sebi uzavljeno adimak, car. Car Heraklije vlada ovim dijelom dunjalka. I car Heraklije je bio naklonjen islam. Znači kada mu došao pismo poslanika sa oseljem uopšte kada nije podarano Uopšte se prema njemu nije odnosio sa nipodaštavanjem i tako. Naprotiv, našo Ebu Sufijana i pitoga ga pitanje oposlaniku Sosljeda. I kazao, ako je tako ako što ti kažeš ovaj tron ovdje, on će zauzeti katad. I evo ga sad, spala nepunih ne, ne desetak, petnaest godina nakon ova što on rekao, muslimani došli da na vrata njegove imperije. Allah najbolj je znao, to. On je znao da će se ovo desiti jer je znao da je islam istina. Ali ti ljudi koji su na pozicijama, nikad oni imaju puno da izgub Pozicija, položaj, i imenjetak, ugled, svašta nešto, ali ne može nikako privatiti islam. Vjerovatno je on tako razmišlja. Allah najbolji znao nagađanje teorije. Ali znali smo da je Heraklije nije bio loš čovjek poput recimo, Kajsara i Kisarita. Ne. Heraklije bio drugačiji. Užitim sad mora da se brani. Zašto? Muslimani došli da ga napadaju. On određuje svog brata, nikog drugog, Teodosija, odnosno Teodor, Njegov brat, Teodor, će biti sad zapovednik vojske Bizantne koje će se suprostaviti suprostavi, eh, muslimanima. I naravno, Teodor <kuh> će nanijeti muslimanima težak udarati sad, jer potstinit muslimane. Još nisu se desili nikakve velike bitke, ali će oni poslat upomoć. Ebu Ubejde, kad vidi da su oni angažovali veliku vojsku, poslat će brzo jav eh, Ebu Bakroja Sjedijeku da im treba ispomoć. Jer zna da ima, šta? Hali mu velje do Prziji ima i tamo 10.000 bora cel spremnih dobrovoljaca. Trebamo ih spomoć Pa će sad poslati pismo Abu Bakra Sidiku, a Abu Bakra Sidik će upravo poslat to isto pismo kad kaže Haldel, ne ideš na telefon, nego ideš na ideješ u šamp. I Haldel mali će dobiti ovo pismo, šta? Muslimani su u u velikom belagu. Muslimani ugroženi, opcina kim ugrožena. Bizantse regrupisali, tako napadaju. eh, ti treba da dođeš da im pomogneš. Odnosno da se sad des, opsada damaska ili jedna od velike, odnosno najvažnija bitka u vrijeme e, hilafeta Ebu Bakras i Dika, to je poznata bitka jeli? Ejnadejn jeli? Ejnadejn ili Ejnadejn, u zanosti kako se čita, e, da li je Elif ili je ili nije Ejnadejn je poznata bitka, velika bitka koja će se sad biti između muslimana i Bizantijske imperije. Haldebnu Ali će doći vrlo brzo prema, u Šam, će doći, za nekoliko dana će doći u Šam i iznenadiće Bizantijske vojnike, nisu ga uopšte očekivali, kad se grupišu muslimani, kad budu jedna vojska sad, on će misliti, to je to. Međutim, Halib, Maliće, mi bih rekli Bantu, pravi moment, sa deset hiljada boraca i odnijeće na neće težak porast Bizantskoj imperijetatu. I oni će tad, u obice na džadej muslimani, veliku pobjedu. Omjer bio snaga, dva naprme jedan. Tovo lako zamestimarova 80.000 Bizantinca protiv 40.000 muslimanski boraca. Jer je evo ubejde sad se pomjerio oko 30.000 ljudi iz Medine. E, eh, Hadrul ima sasvim 10, kad su se spojili 40.000 na, na 80.000, 2 na prema 1 ništa. Hadrul valid eh, na njega težak poraz bizantskoj imperiji i sad su oni drže Damask, ni manje ni više. Damask se smatra jednom koji je naselen u zadnjih 6.000 godina. Moj dokaz je Da su ljudi tu živjeli unazad 6 milijak godina. Jer to je trajno nasljedno mjesto. Utvrda velika Damask. Bizantijska. Halderno, ali zajedno sa gloskom, će obsidati Damask cijeli mjesec dana. Cijeli mjesec dana. Vijest o obsadi Damaska doće do Ebu Bakra Esedeka. Znači, vijest o obsadi Damaska doće do Ebu Bakra Esedeka i bit će mu izvjetno drago. Međutim, Ebu Bakra Esedeka neće dočekati Uh, vijest da su muslimani zauzeli Damask. U ovom periodu sad, znači, evo Bakr Esedik, znači, to je sad Džumadil Ahir, 13. godine po Hidri, evo Bakr Esedik će se razbolit, znači, će razbolit se, a opsada Damaska će trajati neki 30 dana. Nakon opsada Damaska, kažem ti, evo Bakr Esedik neće čuti vijest o svojenu Damaska, jer, jer će preselit u tom sad momentu od tih 30 dana dok da bude opsada, do njega će doprejati vijest da su muslimani tu, Ja trebaju da zauzmu ten veliki centar, bizantijski, Naravno, neće dočekat ni zauzimanje, ni jug, odnosno, kad se spustimo muslimani, pomemo na jug, konsulovat će redove svoje Bizantici i deš će se velika bitka na Jermuku. To je jedna rijeka Jermuk, Jordan, ima velika rijeka Jordan, pritoka njena se zove Jermuk to je jedna udolina danas je među Jordana, Palestine i Sirije tu. Eh, tu će se izbiti još jedna dodatna bitka, da će ove, ali to je već za vrijeme hilafeta Omar ibn al-Khattab, tako da kad mi dođemo da govorimo, budemo govorili o Omer ibn al-Khattab, pa ćemo inshallah govoriti i o o toj o toj bitci, odnosno bici na e bitci na Yarmuk. Sad je ostalo još samo dvije hefte života života e, Abu Bakra as-Siddika. E, stanje, odnosno se sad mi u Medinu da vidimo kako je stanje dole. Međutim, tim vrijeme nam to ne dozvoljava bi nam uzeli ovo dodatnih možda sat vremena, tako da e, e ostavićemo ovaj finalni dio jel sljedeći put a to je za našu sljedeću nedjelju posljednje druženje pred Ramazan o kojem ćemo govoriti jel o e, finalnim danima odnosno kraju života evo bakraja sedijeka o tome kako je odlučio da za khalifa Izabere Omara ibn al-Khataba kako Omar ibn al-Khatab tada postupio i koje su vrijednosti i fadilati Abu Bakra as-Siddika i, i s tim ćemo inshallah zaključiti govor o njemu i na kraju napraviti parmazansku ljetnu pauzu a nakon toga započet novi ciklus a to je Omer ibn al-Khatab wallahu a'lam sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa